Озеро стояло, а сонце стояло ще вище, дуже високо, мабуть, було десь близько полудня. Від яскравого світла він примружив повіки, а коли розплющив, то просто перед його очима мало не впритул, побачив очі ого О, її прекрасне, сумне обличчя. Вона лежала на березі а обличчям при самій воді. І це її довгі зелені коси спускались до самого дна. Це вони здавалися Волинові водяними зарстями, і крізь них він видобувся на поверхню. Царівна О не повернула голови, і далі лежала щукою на піску при воді. Тут відразу було глибоко, Івана дивилась у воду, чи вдалину на берег, а може, в повітря, дивилася незворушно, і її сірі великі очі, що час від часу мінилися блакитними і зеленими барвами, зараз здавалися глибоко блакитними кольору світлої блакиті, у яку забарвлена нескінченність. Витончене обличчя її було прекрасним зараз, просто навдивовижу гарним. У ньому ніби зібралась уся краса лісу і озера, І її довгі коси, що спускалися у воду, творили разом із її обличчям, із усією її смаглявою, і від літнього сонця, поставою незглибну єдність, яка відбивала, здавалося, саму сутність озерного краю. Волин дивився, вражений, зачудований її красою, однак відразу вчуваючи, що незворушний погляд – це «о», оця її поза і вираз обличчя – не гра, не бажання, як це часто бувало колись – пожартувати, покпити над Волином, чи ще над кимось, загадати якісь чари, які б розважили її Волина і решту озерного люду. Ні, зараз це було інше. Волин також був інший. Він озирнувся і побачив, що і усе довкола інше: Гедюсе, Озеро, Ліс, Острів. Усе стало іншим. Було таким самим, і водночас стало іншим, може, стороннішим, чужішим, а може замкнутішим. Для нього, а може, якимсь трохи і відсторожено ворожим. Це вона, подумав Олин, її чари. Я розумів її зараз, але в її нескінченному бутті було безліч загублених рибалок і блукальців, які назавжди лишали свої життя в озрі. Вона завжди була першою з русалок, які залюблювали цих юнаків, замучували пестощами до смерті. Хоч вони і кажуть, що залоскочували. Таке ото лоскотання. А в мене це перше, нове, незвідне, незнане. Я не хочу, аби воно вмирало в озрі, не хочу... «На один раз не хочу її загибелі і загибелі людини взагалі. Я люблю життя, і хочу, аби Леа жила, і я, аби був з нею, скільки зможу. І ніхто, ніхто не може перепинити мене, ніщо, також ніщо». «Стеррежився, волине, озеро не повстало проти тебе, я тут серівна, а ти княжич озера». Поки ще так. А от ліс, ліс починає бунтувати проти тебе. Вже є такі, хто вимагає помсти за твою зраду. Стережися, волине. Чому зраду? Що лісові? До моїх справ. Ліс і озеро вибирали тебе, волине, княжичем озера. Ти забув, але це тобі скоро нагадається. Там були усі з нашого світу. І ті, що все знають, також були. Ми їх не бачили, та вони нас бачили. Це ти. Ти їх наслала, ти їм сказала і все тут. Ні, Волине, не я. Хоч цієї ночі я не могла заснути в озрі, вперше не могла спати спокійно. Бо хоч ти і уклався далеко від мене, від того місця, де ти спав, ішло тепло. Розумієш, волини? Інше тепло. Не наше, не озерне, не лісове, не нашого світу. А те тепло, яке ти приніс із собою від неї, яке, віддаючи від себе, народив у собі, викресавши блискавку у своїх глибинах, яка запалила твою кров. Це тепло, цей знак відсторонюють зараз тебе від лісу і озра. І відразу ж на тебе починає чигати небезпека. Що ж робити?